أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشرقين شروع قومة دالا پر نم چه نهاية او بار بار رحم كولوالا ده تاسو نيكه تنشع رسده ترسو چه پر آغا سي زنا دخده پر لار کے خرج نكي ده کم سر چه تاسو مين لره او سي چه تاسو خرج كي الله بدا غینا نو خبره نوی ورستانه سپارکه هم د انفاک فی سبیل الله حکم ورکړی شو او کافی وزاحت سره د دې بارکه تعلیمات ورکړی شو دی دلته د الله پلار کې محبوب‌ترین سیز خوخت‌ترین سیس د خرجکولو په بارکه ویل کیږي د یو مومن نشانی دا ده چې والذین آمنو اشد حبا لله هغه خلک چې ایمانې روړی دی د الله په مینه کې د هر سز نه زیاتي مینه همې شکربانې غواړی چې څوک الله سره می نه کوي خو د اغ په لار کې خپل محبوب ترین سیز نهشي ورکولی د اغه مینه د روخت چې څوک دا آغا مینہ دا و کوي چې ځ الله سره مینه کوم نو د اغ د پااره لا فرمي چې تنې کته نه شي رسې دی خیر کامل نهشه حاصللولی رحمت او د الله رضا شي حاصللولی جنت نهشيمونې ترسووچې د خپل خوخت لرین سيزونه د لاپلارکي نشه خرج کوله مونږو روحو صحابه کرام کله د آيت واورېدو نو اغه وي د خپل خپل خوخت لرینو سيزونو جایزه واغشته او اغه وي کې هر یو کس د خپل خپل حیثیت مطابق سناسه پلار لاپلارکي ضرور خرج کړي د حضرت ابو تله رزلتا لانه مبارکي رازي چې د اغه د مسجد نووي مخامخ بیروغه په نوم یو باغ وو په کم کې نبی صلی الله علیه وسلم کله کله تشریف وڑلو او د دې ځای خوږی او ببه سکله چې دا آیت نازل شو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما خو ټولو نه خوخ مال زما دا باغ دی زه تاسو صلی الله علیه وسلم ګواکوم او ویم چې دا فی سبیل الله ستکا کوم الله دې مال خېګړ راکی اوزان سره دی دا مال زخيره کی تاسوع صلی الله علیه و سلم ته اختیار دی چې څنګه تاسو خوخه ای تقسیم کئ نبی صلی الله علیه و سلم ډیر خوشاله شو اووی وی فرمایل چې مسلمانانو ته به د دینه ډیره زیاته فایده رسی ته دا خپل کرابتدارو کې عزیز رشتہدارانو کې تقسیم ک دا دینه د خبره معلومیږي چې دا لا پلار کې ورکول کې عزیز رشتہدار هم راځي ځکه چې تاسوع صلی دغه مال په خپل د اووی خاندان طرف راو غرزولو اومده و شانته حضرت عمر فاروق رضي الله دا آیت و ورېدو نبي صلى الله عليه وسلم ته حاضر شو او اوی ویل چې اے الله رسول صلى الله عليه وسلم زما ما په مال کې زماده ټوله نه خوخصیز د خیبر حصہ ده زيد دا الله په لار کې ورکول کول غواړم نبي صلى الله وسلم او فرمایل چې دا وقف کا اصل او سات او میوه وغیرہ صدقه کاو یې نیمه خپل نوم او او پیداوار صدقه حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہ فرمای چې ما د دې آیت تلاوت وکړو نو سوچ مه وکړو چې ما ته هیڅ شی د یوګنځي نزيات محبوب نه وو ما هغه آزاد کړا او سپوره مه پزړکه د هغه د پاره دومره مينه ده چې که سسیز د الله په لاره کې د ورکول نه رسته واپس اغشتل جایز وي نو ما به کم اسکم هغه سره نکاح کړی وي د شان حضرت زید بن حارصه د آیت ورود نو وی یا الله ته خبرې چې زما مال کې دا اس زما د هر سیز نه زیات خوخ دی د اغویو اسو چې نوم وو سبل اغه سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو ارزه وکړو ان بی صلی الله علیه وسلم دا اس فی بیل الله قبول کړي نبی صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید یعني هم دا ویز وی ته اوویل چې ته دا واخلې زید رزلتلانو دا محسوس کړل چې شاید زما مال قبول نشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بشپکه الله تعالی ستا مال قبول کړي د تاسو کتاب سو ګورې چې یو طرفه د خرج کول حکم ورکړي کیږي خرج کوله والا خرجوم کوي او بل طرفه د غمل هم د اغوی د چانز دې عزیزته واپس ورکړي کیږي خبره ده دا, دا چې اسلام کې د انفاق فی سبیل الله کم حکم دی انفاق لوز د نفق نه دی نفق وای سورنګ ته ټنل ته ټه نه لسته وي 얼 تاسو یو طرف نه داخليږي او بل طرف نه روزی د غشان اسلام کې مال ادرولو یو څو خلکو سره مال جمع کدل او د نورو خلکو د مالدارانو ته حسرت سره قتل او په خپل ضرورتمن پات کدل د خوخه خبره نه ده د اسلامي معاشري خوبي څه ده چې په دې کې د مال په گردش کې صرف یو ځای کې جمع نشي ځکه چې د مال حیثیت په یو معاشره کې داسې دي لکه د وینه حیثیت په جسم کې چې کم ځکه د وینې گردش ودرېږي اغه زه بي جان شي بالکل د غشان د معاشري کمه حصہ یا د سوسايټي کم عضو چې د مال نه بغیر شي فکر وفاقق مبتلا شي د اغه حصے کارګردي ودرېږي د اوي زهني صلاحيتونه صحیح تور کارن کوي الته معاشي ترقي ودرېږي او ټول معاشره او نقصان کې لاړ شي ځکه اسلام څنګه ورئچه لکه یی یو نه دولتم بین الاغنیا مال د صرف د اغنیا پمینسکی نه چورلی را چورلی بلکې ټولې طبقه دې د دینه فایده حاصله کړي ځکه دلته سه کم ورکړي کیږي جتينې کې نشه حاصلوله یعنی نیکی دیو سو ظاهری کارونه کولو نوم نه ده بلکې د الله لپاره خرچ کول نیکی ده او په دې کې هم س چې ستا پسندیده ای دې مطلب د نه دي چې هميشه بداسکول وی یوزا کې فرمایلی دي قليل اف چې کم شي زیات وی هغه خرج کا یعني کله به زائد ضرورت سیس خرج کیږي او کله خو خترین سیس هم یعني دواړه تریکو سره خرج کیدی شي خو زندګۍ کې یوسو مو کې خو ضرور د سراتل پکار دی مونږ کې د ټول خپل خپل جایزه واخلی داسې نور هم مثالونه شته خو د وخت کم دی ممكن هر کس خپل خپل جایزه واخلي چې څنګه صاحب کرام رزایل تعالی نو د آیت ووریدو یا اولستو په هغه عمل کړو نو د شانته موږ هم د اورو اولولو لولو نو موږ وکړه عمل کوو چې کله الله تعالی توفيق راکې خزان سره دا واده ضرور وکي چې د الله تعالی رحمت او د الله تعالی محبت حاصلولو لپاره مال ادا کار ضرور کول دي لن تنالو البره حتى تنفقوا مما تحبون اولاد ته د مم چې کوم لوس راغله دي مم ته نو د دین مراد صرف مال نه دی بلکې د دین مراد خو ښترينه دلچسپيانه هم دي هاوبیز هم دي شغل هم دی مشغله هم دي خپل محبوبترین نور سی سيزونه هم مثلا اولاد هم دی دغشان خوب هم دی ځکه چې کله کله مونږ نیک کارکول کول غواړو نو مال به ورکو خدان به نه ورکو خپل وخت به نه ورکو د پاره خپل خوب خپل آرام خپل غوښهات نه قربان وو فرمای اغه وخت پورې د نېکې رو نشي حاصلولي تر کومې پورې چې خوخترین سیزونه خرچ نه کې نو مونږ کې د هر کس پسندیده سیز مختلف کې دیشي د اوی لیست جوړ کې او او اودي ګوري چې په هغه کې س کلا او سمرا داله پلار کې ورکول شي بیا کې کده چې د بندکم سیزونه ټولو نه زیات خوخ وی اغه ډیر سمبال سمبال پټ او بند کیدی کله کله هغه ټول عمر بند پات شي او مونږه په خپل هم د اغه نه فایده او چاته نکري شو کله کله دا یې رايي چې چرته غلا و نشي مات نشي روق نشي چې انسان کله خپل داسه خواګس زونه الله تعالی سره جمع کی نو هغه د هر نقصان د هر خطرینه محفوظ شي اولنې اصل سیس او اصل خیګړه په دې کې ده چې انسان د خپل ځړ خوایشات او د ځړ محبتونو بانو لزده کې بیا فرمای وما تنفقو من شي او چې سه همته خرجکې پهسی کې هم من شي نو بیا په دی کې صرفمال نه راځي بلکې دسسیزننم چې سه هم شووي ف الله به علیم نوله تعالله د غ اعلم لري الله د غی نه خبر شي چې یو بنده څ خرجکړه سومره اکړه او کمی جزب او کمی خوشاله سره کل تعامک نحل لبنی اسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسي من قبل ان تنزل التوراۃ د خوراک د طول سزونه چې د محمد صلی الله علیه و په شریعت کې حلال دی د بني اسرائیل د پاره هم حلال وو البته زنه سزونه داسې وو چې هغه د تورات د نازلې دونه مخکې اسرائیل یعنی یاکون بلا سلام په خپل بخبل ځان حرام کړی وو خپل ذاتی ست تکلیف وجه ورته اوایا ک تاسو په خپل اعتراض کې ریشنی اے نو تورات او دا هغه عبارت پیش کای یعنی دلیل روړی د دین رستم هم څوک په لې درو خبره په لا پوره تړي او هی په حقیقت کې ظالماندي ورته اوایا چې الله سفر مای لدی ریشای فرمای لدی تاسو له پکار دی چې یو مخز شي او د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې روان شي او ابراهیم علی السلام د مشرکانونو نه د دې آیت په ويدو د پاره پس منظر معلومول ضروری دي د يهود علماو چي د ځان نه کوم فق جوړ کړي وو په هغه کې د اوخ خرگوش هم او د خرګوژ واخ هم حرامه او په اسلام کې جایزه و اوس يهود داویل ویل چې کوم اسلام دا الله تعالی نازل کړي دین دي او محمد صلی الله علیه و سلم د الله رسول دي نو په دې کې د حلال حرام مسایل اغوله نه دي چې کوم زمونږ په شریعت کې دي یې نکات صلی الله علیه و سلم وایي چې تاسو صلی الله علیه و سلم د پخوانو انبیا یو سلسله یې نبيایو نو شریعتم ولې روړل دي د وحشان دوی ویل چې بیت المقدس چې کم د پخوانو انبیا د دینه اول قبله و نو تاسو صلی الله علیه و سلم د اغه ویل تاسو کعبۃ اللہ ولې خپل قبله کړه دي نو د دو خبرو یا د دو اعتراضاتو دلته جواب ورکړی شو دی کم خوراکونه تاسو صلی الله علیه وسلم د لپاره حلال وو هغه اصل کې بې اسرائیل د لپاره هم حلال وو او وي د لپاره سسونه ولی حرام کړي شوی وو ځکه چې اووی دا الله تعالی نه فرماني کړي و نو د سزا په تور چې کله کله په دین کې زیاتیا نکړي نبی صلی الله علیه وسلم له اوس د الله تعالی شریعت پوره او یو اخر دین راتللو زکه هرڅ خپل اصل ته راواپس شو بیا دا خبره ده چې د تورات نازلیدونکو اول سيزونه ذاتی تور باندې حضرت يعقوب عليه السلام په خپل ځان منکړیو نو هغه د اغې نه هم شریعت جوړ کړو نو وې فرمایل چې په تورات کې دا سه حصه پابندي نشته تورات روړې دلیل روړې کته سو په خپل خبره کې ریشنیه ده دینه مونږ په یو بل خبره پوي شو چې د دلیل مزاج د دلیل مزاج دی د دین یو حکم هم صرف یو روایت یا یه د ځخواهیش نه یا تش د عقل په بنیاد دین نه جوړیږي ځکه الله سبحانه و تعالی دلته هم او په اولنۍ سپاره کې هم فرمایلې دي قل هات برهانکم ان کنتم صادقین دوی ته وایه چې روړي خپل دلیل کته سو خپل خبره کې ایرشنیه دلته هم د غوېل شوې دي قل فات بالتوراته فَتْلُوها إِن كُنتم صَادِقِينَ طرات روري غا وله لې ک تاسو په خپل خبره کې رښنیې چې اصلن دا سيزونه حرام وو فمن افترا علی الله الكذبه من بعد ذلك فاولائکه هم الظالمون قل شرك الله فتبعوا ملة ابراهيم حنيف و ما من المشركين د دین رښتهم چې سو خپل د رو خبرې په لا پوری تدې په حقیقت کې ظالمان دي ورته وایا چې الله سو ریشای فرمایل دی تاسو لپاره دی چې ومخیز شي او, او د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې روان شي او ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه نه بیا هم د د قبله باری کې چې ستاسو کم خیال دی چې د ټولو انبیایو د قبله وا نو خبره هم ټک نه ده بلکې د ټولو نو اول چې کمکور په دنیا کې د بندیانو د پاره جوړ کړي شوی وو هغه هم د مکه مبارک کور ان اول بیت ودوال الناس بېشکه د ټولونو اولنه عبادتخانه چې د انسانانو لپاره جوړه شوې ده هغه هم دغه ده چې د پمکه کې ده ټولنه اول فرشته هغه جوړه کړې وه بیا د آدم علیه السلام حضرت شيخ علیه السلام بیا حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه نه پس سوزله د خانقابه تعمیر وشو خو په حقیقت کې د انسانانو لپاره کمکور ید عبادت لپاره د قبله په تور اولنه ورزنه چې کمکور جوړ شوی و اغه هم مکره بکه د دې جوړ نوم دی وه د ل العالمین او د ټول جهانوالو لپاره د هدایت مرکز جوړ کړي شوی دی فيه آیات وبینات په دې کې سرغند نخدي مقام ابراهیم د ابراهیم علی سلام د عبادت ځای دی د کوم د پاسا چې اووی او درې دی او دا کورې جوړ کړي وو په کم باندې چې استاسو د قدمونو نشانونه نن هم موجود دی و من دخله کان امنه او دغه حال دا چې څوک ورته داخل شو نو په امن شو په خلکو باندې د الله دا حق دی چې څوک د کورته د رسیدلو طاقت لري هغه دی د دې حج او کی. او چې څوک د دې حکم د منلو نه انکار وکي نو هغه ته د نامعلوم شي چې الله د ټولو دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی یعنی هج په صاحب استطاعت مسلمان سړي او خز فرض دی ګيوکه حیثیت هم لري وسایل هم لري صاحب استطاعت وي او بیا حج نه کوي نو د هغه اسلام هم مشکوک پاتشي نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی من مات ولم يحج ويمت ان شاء او نصرانيا چې کوم کس مرشي او حج نه وی کړي نو که يهودي مرشي او که عیسائی مرشي الله تعالی د هغه هیڅ پروا نه لري یعنی چې چا سره حیثیت دې بیا هغه اغه کور طرفه ناراضی نبي ادا الله تعالی په خواږی د اغه زبانی کلمه وی او د ټول سيزونه معتبر ندي د دې د پاره ټول صاحب به حیثیت مسلمانانو له سوچ وکړ دي چې وړي وړي بهاني او عذر دینه کوي او دا فریضه دی په وخت دا کړي قل یا اهل الكتاب ورته وایي چې اے اهل کتابو تاسو وحي د الله د خبرو منلونه من انکار کوي تاسو چې څه حرکتونه کوي اغه ټول الله ویني ورته اوه ا اهل کتابو د تاسو سسو طریقه ده چې څوک د الله خبره مني هغه هم د الله د لارې نه مني کوي او وایي چې هغه په کګلاره لړشي هلالکه تاسو پخپل غواهانې چې هغه په نیغه لار ده تاسو د حرکتونو نه الله نه خبره نه دي هلالکه تاسو پخپل غوایه یعنی دا چا د دغه کس چې په حق ده ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کوم پیغام روډیو دوی هغه پیژندو او نبی صلی الله علیه وسلم یې هم پیژندو یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم چې څنګه خپل زامن پیژندل خو مه عزت وجنا ده صد وجنا 90 دن بی پاک صلی الله علیه وسلم منل او به د هغه پیغام منلو په دغه باندې فرمای چې تاسو خپل حق کې نقصان لید او الله ستاسو د هرکتونو غافل نه دی یا ایها الذين امنوا ایه خلکو چې ایمان امروړل کتابصحاب اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره اومنله نو دوی تاسو د ایمان نه بیا کفر ته واورې او تاسو د پر کفر ته د وا پس تللو اوس بهانه پاتله اوس خو تاسو ته د الله آیتونه اورول کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دي چا چې د الله لمن په مضبوطیا سره اونی ولا نو هغه ضرور نه غلار بیا اومنتهله یعنی مونږه د اهل کتاب د پیروانه منی کړی کېږو یا ایه اللهم آمنو امنوا اتقوا الله حق تقاته اغه کسانو چې ایمانم وروړي د الله نه ویریږي لکه څنګه چې د اغن د یریدو حق ده او تاسو له د مرګ نه راځي خو په داسه حالت کې دراشي چې تاسو مسلمانان یا نمبر 1 تقوا نمبر 2 په اله د اسلام کې مرګ زکه چې یو کس ټول عمر خکارونه کوي خداغه اګا اګتتام خنشي د الله د اتاد پځه د هغه په نافرمانی کې مرشي نو دا شی به د هغه لپاره انتهایی نقصان دی وی ځکه نبی صلی الله علیه و سلم دا دعا خيله ده اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله پټول کورونو کې زموږ انجام خکه ځکه چې هر کار د خپل انجام سره خه یا بد وی کله یو شی ابتدا خنوي خونجا مخوی او الا د قبول وی نو انسان د پاره خیر هي خیر دے خو بند دی خوکه یو بنده شروع کې خو او اخر عمر کې گمراه شي او کې په داسه حالت کې راشي چې هغه د الله نافرمانی کوله یو حدیث کې راغلي دی چې انسان په کم حالت کې مر شي او په اغی حالت کې به را پاسو لیکيږي چې څنګه دا وی لیکيږي چې کم بنده د احرام په حالت کې فوت شي نو د قیامت په ورځ به هغه لبیک او را پاسيږي منګله د دې خبره انتظار ندي کول پکار چې بوډاګان کې ګبا ر بیا باندې کارونه کو یا سو کال پسبه پوره پوره دین تر رفت راشو امنګ تاسو په تد چې زموږ د ژوند اخري حصه ځواني ده که کبوډاواله او کم وخت ده ځکه انسان له ژوند د الله په یره پکار دی واه تسمیو به بحر الله ولا تفرقوا ټول راجمشي او د الله رسې مضبوطه انسی او دلی دلی مې جوړيږي دا د الله رسول سشيلي یو حدیث کې راځي چې القران هبل الله المتين قران د الله مضبوطه رسيده یعنی چې کمکه په دین عمل کول غواړي دا الله تعالی د خوخه مطابق ژوند تیرول غواړي اغه ضروری ده چې دی کتاب ته دی رجوع کړي هر انسان لا د عمل د پاره ماحول پکار پا دی او چې کمه پوري موافق ماحول نوي د انسان صلاحیتونه په پوره تور نه مثالنې یو تازه بوټې تاسو په یو تیوري کوټه کې کېده نو څه بکیږي هغه به زړشي په یو سو ورځو کې که تاسو ډیر انسان یې تاسو په ځډه کې قهر سمره دالامی نوي تاسو که سمره هم خکار کول وړي خو که تاسو مستقلی طور په داسه ماحول کې یا چې هغه موافق نه دی نو نتیجه به هیڅ وي تاسو ټول صلاحیتونه به ختم شي تاسو به د ماحول دلاسه مجبور شې او زړ بشي ځکه سوي لکېږي چې ټول په یوځه د الله رسې مضبوطه او نسې دیسر به سکیږي خپلو کې به اتحاد او اتفاق کیږي قران مکشه ده چې د مسلمانانو در ټولو والا ده او چې اتحاد او اتفاق شي نو هر مسلمان به د بل د پاره یو ستونوي هر بند به د بل لاس نسی او ټول به د یو مرکز طرف ته یعنی څنګه چې د خانقاه باندې چا پیره ټول یوځه ته ويږي چاته د یاد نه چې زمونږه فرقه څه ده او زمونږه مسلک څه او زمونږه مذهب څه دی مونږ ټوله یو شو یو امام په سیمونز کو نو په دا سیمونز عبادت کې چې کملت و تاسو محسوس کړی وي هغه د کور په عبادت کې عموما نه وي ځکه چې کله اجتماعي تور باندې مسلمانان رايوازې شي نو په دې اجتماعیت کې یو خیر دی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل دي يد الله فوق الجماعه جماعت باندې یا یو ځای اوصدو والله باندې د الله لاسوي دا الله مدد ور سره وي خو چې کله مسلمانان دیوبل یو بل شی بیل شي نو بیا نصرف دا چې اندرونی طور باندې کمزوري شي مخک نه شي وتي بلکې دشمنانو له هم غړه نوړ شيمونګ ټول مسلمانان یو بیا هم پری کې اختلافو شي دا قسمه اختلاف د سبه کارام ځلطالانو په دور کې هم وو خ دا د رای اختلاف په فرقواریت کې کله بدل شو چکله د عقیدت مرکز بدل شو او د الله د کتاب په ځای د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت په ځای شخصیتونه مهمه شو چکله خلکو ځند الله په طرف او د الله د دین په طرف د منصوب کول په ځای انسانانو طرف ته ځان منسوب کول شروع کړل مسلمان کې دل مونږ د پاره اهمیت پات نه شو یا مسلمان بلل مونږ د پاره اهمیت پات نه شو بلکې اسلام کې د نننه چې کم گروه اووی طرف ته نسبت زیات اهم شو د دې نتیجې شوه چې مسلمانان په ټوکړو کې بیل شو او شو. بیا دغه پوره هم نشوه بلکې په دغه بنیاډونو باندې یو بل تبادرد ویل شورو شو یو بل تکافیر او ویل شو او د یو بل غاړه کټکړې شو د دې څه دین ته سمره نقصان رسوله دي دمر چې بهرنی دشمن نه رسول دی رسوله ځکه الله تعالی څه فرمایي چې اصل طرف ته واپس راشي یعنی دې کتاب تررفته واپس راشي او واسمو بحبل الله جميعا طول راجمشي او الله سره مضبوطه ونیسي او ذکرونی نعمت الله علیکم دا لآ او احسان یاد ساتي کوم چې غو پتا سبا نکړې دې اذ کنتم ادا ان تاسو دیوبل دشمنان وای یعنی د اسلام نه مخکې صحابه کرام رزي التالان هه مثلا د مدینه خلک اوس او خزرج بیل شوو خپلو کې په کلو جنګونه روانو فله ف بينه قوب کوم د اسلامې متد سرهڅوشو اغستاسو په زرونو کې می نه واچولله په ااشحتتون بینتی اخواه سره تاسو روونه روونه شوي وکنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها تاسو د هوور د یويکن د ولاړوي الله تاسو د غ بچ کړي دغ شان الله خپل نخې تاسو ته تا سرګندوي امید دی چې د دین خو په ذریعہ تاسو ته د خپل کامیابی غلار په نظر راشي ولتکم منکم امته یدعونه ال خیر وی امرونه بالم معروف وی نهونه نل منکر پتاسو که څخ خلق ضرور داسه پکار دی چې نیکی طرفه ربلل کئ دخه خکار حکم کئ او دبدونه منکول کئ کوم خلق چې دا کار کئ او وی په فلاح بیا کې دیو گرو ذکر چپو اومد کې یو جمعت یا یو گرو داسې پکار دی چې د کم کار دسی وی چې خلک دی د خیر طرف ته راولي نیکه طرف ته دی راولي د نیکه حکم دی ورکي د سربس کېږي فرقواریت ونه کیږي اصل کار څه دی د خیر دعوت منکر نه منکول د خک حکم یعنی د بل خیر خوهي نتیجه به سوي چې کم جزوی یا فروی اختلافات دی هغه به ختم شي یا به د بوشي د بر عکس خلک منکر پرې او صرف فررو اختلافات وبانده شي د فروی مطلب د وړو وړو سیزونو باندې کول. سکول دد مثال دا د چې کو یو کس چا سره چې دد خبر فکر شته چې سوکموننس کوي که نه کوي حال کې مونځ نهکول په کبیرهګونهو کې را ځ خو د اغ فکر نشته چې خلک مونس کوي که نه کوي خو که چرری نو نوڅګ کوي دا د هغه ډې ر چله سن کو لو ساتي که مخ کې ساتي که رستوکي پدي خبره هغه ډير پریشان دي او پدي خبره باندې هغه بلته گمراه او فاسق هم وي نن په امت کې همدا کیږي پمنګ کې دا شيخه ختم شوي دي چې منکرات او پیجنو د اغير نه منکول وکړو خلک خیر طرف ته راو بلو بلی د عام شي اخلاق د خوشي ادب آداب راشي خلکو ته د امتي مسلمان خپل عمل او کردار وجنه مسلمان ښکارې شي اسنګ بچي په ماضی کې د صحابه کرامو رزلتولانو ګروو چې چیرته بتلل خلکو به په اوي د پاره خپلې دروازې کولا کړې چې زمونږ محسنون راغلل د دینه پرست تابعین او تو او خاص طور باندې د اولنی درې سوکاون مسلمانان یو بهتري نومت وو د اوي د جن مقصد څه وو چې موږ له په دنیا کې کېدو والے منکرات او ظلم او ستم دي چپ دنیا کې یو دا سه ماحول پیدا کړی شي چې خلک خپل کې په امن او امان اوسېدي شي د شرک خاتمه او شي د نړۍ لري شي د علم دوران شي د خلکو په زندگی کې حقیقی مانو کې اسلام سکون امن شي هغه خلک د دې لپاره جندیو محمد بن قاسم چې بري صغیر طرف ته جنګ کوله تللو خلک د ظلم او ستم نه د خلاصولو لپاره تللو او قتل چه دا او اوکه تل چې دا اغزه هندوانو اغه خپل دیوته او کړلو او داغه د پاره به جړل او داغه په جدای کې پریشان وو خوند دا څه ولي نه ده چې چا مسلمان حاکم د پاره د غیر مسلمان او جوړي یا چې مسلمان جنرال د پاره دی د غیر مسلمانو بځړ کې دا محبت وي اونن زمونږه حال څه دی چې منکرات خو زمونږه د ذهن نه کوښشوي دی مونږه سره د برایانو اړو فکر نشته که فکر دی نو دې خبره چې څوک زموږه د مسلک دي او څوک نه څوک زموږه د پارتای دي څوک زموږه د جماعتي چې څوک وي نو د هغه وي د پاره زموږه ټول محبت نه دي او نور مسلمانان هغه خوشایند مسلمانان هم نه دي چې تر څو پوره د مسلمانانو د مزاج بدل نشي تر هغه پورې به هغه نه ځان د پاره به یې او نه د نورې دنیا د پاره ځکه موږ لا د اصل طرف ته واپس کېدل دي نیول دي اوداس گرو او جماعتونو جوړول دي چې دا مقصد سوي یدون اله الخير خیر طرفه بلول والا دي یامرون بالمعروف للمعرف حکم ورکول والا وينهون على المنكر او البرايان ندم نکول والا وي واولئ كهم المفلحون اومده خلق فلهم انتل والا دي ولا كل كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات چرتې تاسو د هغه خلکو پشان نشي چې په ډول کې تقسیم شو او د صفه واضیه هدایتو منتلو نه بیا په اختلافاتو کې اختشو سمره واضیه حکم دی د قران خونن دا حکم مونږه هیر کړې ده کوم خلکو چې دا طریقه اختیار کړه او هیمه په هغه ورځ سخته سزا بیا مو می په کوم ورځ چې سخلک به خوشاله سپین مخ وي او سخلک به خفه تور مخ وي یعنی څومره د ذلت ازاب دی چې د قیامت پر ورځ به ورله مختورې یعنی هغه به د خپل مخ نه پیجنډل کیږي چې انتهایی خراب انسان دی د چا مخونه چې تور وی هغه ته به او ویل شي چې آیا تاسو د ایمان مونډلو نرسته هم د کفر لار اختیار کړه دلته کم شله کفر سره تشبیه ور کړې شوې ده فرکواریت له اودې له هوا ور کول خدای نو اوس دې دی نه مدنا شکر په بدل کې دعذاب مزه اوسه کوي پات شو هغه خلک چې مخونه به روخانه نو او هیته به د الله په رحمت کې زهمه لوشي او هميشه په دغه حالت کې اوسيږي دا د الله حکم نه دی چې مونږه ټیک ټیک دا ته اورو ځکه چې الله په دنیاوالو باندې د ظلم کولو هیڅ را ده نه لري ولله فيما فالسماوات و ما فیل ارض و الاله ترجعو الامور دزمکه او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی اور طول اللہ تا تا او ټول معامله الله ته پیش کېږ تم خیرره اومت آخرې جلی الناس ته امرونه بل معروفی تن هاونهیل منکر و تو اممنونه بالله اوس په دنیا کې د ټولونه بهتره ډله تاسویه اومت ممسمات ته ویلکیږي چې کم د انسانانو د هدایت دپاره پیدا کی شوی د اومت مسماتته که د بهترین اومت کې دو اعزاز حاصل دی نو دپاره دا اعزاز ولی دا لوی ول دا عزت ول د ټول دنیا پر غروهنو کې مسلمانانو د پاره زکه چې تاسو خو اوخرجت لناس د انسانانو د پاره پیدا کړی شوی دی د انسانانو د پاره رهنمای جوړ کړی شوی دی تامرون بالمعروف او دا بهتري په اغه پوروی تر سوچ تاسو د حکم ورکوي او تنهون نل منکر او د بدینه منکول من کوي تومنو بیل او په الله ایمان لري ولا يخافون لومت لائم او په دی معاملهې د چا ملامت ګر د ملامت نه او نن تاسو اګورې چې په انفرادی حیثیت کې یو سوو خلک ضرور دا سخال عمکی چې مونږلهنیکیې خورول دي او زمونږ هم دا خال دی چې دا هم د یوڅو خلکو کار دی هم اوی با کوئ او باقی خلک د صرف خپل دنیا جوړئ خدل ته تاسو ګورئ چې په یو حیثیت ټول اوم ز موار دی چې څنګه ویل شوي دي چې یوګرو او خداې په کار دی اول د ګرو خبره ده او اوس د ټول اومتد خبره ده د ګروز مداری سه ده چې د هغوی به پوه ټم دغه کار وي د یو ملک د حفاظت د پاره یو آارمی وي د دغه آارمیڅ کار وي چې هر وقت به ویښوي چې څ کېږي او د دغې دپاره د باقاده تربیت واخلی خصص یو فوس رغې پورې کامیابدي شي ترڅو پورې چې هغې پسې اووا غې سره نووي نه نو بالکل مدغه حیثیت د گرو او د جماعت دی د گرو او دو اومت دی او یا د جماعت او د اومت دی یو جماعت لخو د فوج پښانته هر وخت د کار کول دي او ویله د دغه د پاره تربيت هم غشتل پکار دي د دغه د پاره هم وقف کول دي څنګه چې بتا سو اپکریشین مشنریز کې قتل وی چې بازه خلق مکمل طور باندي ځان وقف کی خو او په اووی کې یو انتها هم کیږي چې وعده نکي خاندانی ژوندۍ نه وی دنیا بالکل پری دي خوځبل طرف ته کم خلک پدې کې نوی شامل اووی ورل مدد ورکي بلکل دا سه اسنګ چ یو فوج جنگيږي او شاه تنورل ټول کوم سہاره ورکي همت ورل ورکي مال سره واخ سره یا د زیات لوی خطرې په موخه ځان په خوخه پېښ کې رضاکارانه توربانې پېښ کړي دلوي جون په موخه باندې باند. او دا حال دلت دي یا هم دغه نسبت د جماعت او د امت ته یو سوو خلک د دی کار بهطوره خاص کوي او بطور عام په ټول مت باندې دا لازم دی او چېغ د صرف خپل ځان کې نه بلکې ټول دنیا اورجت لن ناس ک ټول انسانان را ځي ټولو انسانانو دپاره که هغوی رشیا کې اوسیږي یا چین نه کې یا کوریا کې یا ټایوان کې یا جاپان کې یا دوم طرف ته امریکا او یورپ ې اوسیږي یا د افریق په یو زنګل کې اوسیږي هر ځای چېڅوک هم انسانان وي هغه کم و لارو باندې روان دی د هغې ز مداری مسلمان اومتدبانې ده چې هغه دی د هوی باره کې سوچ وکې صرف الله به زمونږ د پااره دا او په ځایوي خره عمت خومونږ دا او څنګه غشتې د چې مونږه خو بهترینو متو جنت ته به زو صلی زور سرهلو وسلم اومتو هغوی به زمونږه سفارش کوي موږ به دنیا کې هم مځ کوو آخرت کې به هم مض کوو کار روزگار نروزګر کومه سره نکو نو سوچ او کوي چې دا زموږ ذمهواری ده سمره د افسوس خبره ده چې د امه مسلمه یو ډیر حصہ د دین نه د خبر چې دا د هغهې ذمہ داری ده دا. او چې په چا ذمہواری شي نو د هغه ته هم کیږي د قیامت پر ورځ چې کل خلک با جهنم ته ورچول کیږي نو هغه با زموږ غریوان ننیسي چې د دنیا ته پوس او کی. دوی سره په کور کې کتاب پروتو ديب اغلستو او تلاوت به کولو خ ډېر نیکاني او ثوابونه به ګټل اوس خو مونږ هم دغه څه کو چې دومره قران ختمول دي دومره سپاری ویل دي زکه چې د یو یو حرف باندې لس لس نیکاني دي ځان د پاره خ خود غرزيو خ نیکاني جمع کو جنت ته دلته لو د خ خو دنیا کې د نور خلکو فکر نه کو مونږ خو اوخرجت لناس منګ خوده نور او د فکر د پاره پیدا کړه شویو خودي طرف ته د چاړو خیال نزي ځکه چې د قران له پته نشته چې دی وایس منګ کې د هر یو دا سوچ وکي یا خپل د ځمې داري څنګه پوره کول شي خپل ځان وقف کول شي یا خپل مال ور شي یا خپل اولاد کې څوک پدې کار لگو شي یا خپل صلاحیت استعمالو لشي یا خپل سوچ خپل جبه د خپل قلم په ذریعہ کومه طریقې سره منګکه دې هر یو کس سوچ کی چې هغه د امت د ذمهدارۍ په اډایګې کې سرول ادا کول شي ځکه چې د قیامت په ورځ به د دې باندې کې تطوس کیږي کنتم خیره امته اخرجهت لناس څنګه چې دویم سپاره کې راغلي دي او كذلك جعلناکم امته وسطا لتكونو شهدا علی الناس مونږ تاسو امته وس جوړ کړئ چې تاسو د ټول انسانیت مخ کې گواہی اوموږ نمخ کې د ځمواري د چاوه د بنی اسرائیل ځکه الله تعالی فرمای او لو امن اهل الكتاب لکان خیر لهم کدی اهل کتاب او ایمان جوړوي نو دا به د اووی په حق کې بهتر اوه یعنی ک اووی دا کار کولی نو دا اووی د پاره اخوه اگر چې په اووی کې س ایماندار هم دي خو اکثر خلک نه فرمانه دي دوی تاسو ته تا هي سرر نشي در رسوله زیات نه زیات بس کولی شي یعنی خبرې کولو سره ستاسو خلاف منفی پروپګنډه کولو سره او که ستاسو سره جګ شوروړو نو په مقابل کې به اشااق او تختی به بیا به بی داسې ب وسه وي چې د هی ځین به ورته امداد نه ملاويږي خدا حکم غې وقت د پاهدي چې مسلمانان هم مسلمانان وي دا لا وادرری شا ایمان والا د پااره ده کله کومونږ جبې سره دا و خو زمونږه عمل نه اسلام د هی ځایه نخ کاره کېږي زموی واری یو هم اوچتو لولې تیار نیو او بیا ګیلکاو چې د الله مدد مونږ ل ولې ناراضي هرڅه کې چې دوی اومندل شو نو د زلس شڑک په راپری وته او که چېرته د الله یاد انسانانو بناورته ملو شو نو دا به خبره ده یعنی انسان له په دنیا کې به قوم کوم راخکار کې دوه پاره دی او ساهري ضرورت دی ایمان والو د پاره سہارا د الله ذاته دیت د دین په وجې طاقت میلاويږي دوی په الله اعتماد لري او عزت ورته میلاويږي چې څنګه صحابه کرام رضوان الله انوته میلاو شو خو چې کله د الله د دین حامل کوم خپل هغه مقصد هیر کی څنګه چې بني اسرایل هیر کړیو وو په هر مهال دي چې د اووی د صرف ذلت دي ااو به ادا کې دي چې اووی د الله نه پس د انسانانو د یو غرونو مدد والی یا بیا هما لا طرفه رجوع کی یعنی یا خو بده الله سہاره اخلی او که اغتنه اهیر شوی وی نو د ذلتنه ادوتو د پاره یو بل طریقه دادا چې دنیا کې د یو غرو سہاره واخلی خو الذین امنو اشد حبا لله د ایمان تکازس ده چې په اصولونو د جنته ور کړی شي د بندیانو په ځای دی په الله بروسه وکړي شي دوی د الله په غضب کې گیر شوی دي دوی باندې محتاجی او غلامي مکرره کړه شوې ده او دا ټول هرڅ صرف په دی وجه شوي دي چې دوی د الله د آیاتونو سره کفر کولو یعنی بنی اسرایل ته دا سزا ویل ملوشه چې اوی د الله د آیاتو ن انکار کړي وو او دوی پیغمبران پناهک قتل کړي دا د اوی د نافرمانی کولو او د هتنه د وتلو انجام دي خپر ټول اهلي کتاب یوشان نه دي پدوی کې څو داسې هم دي چې پني غلارې ولاردي د شپې په وختونو کې د الله آیتونه او اغا ته بسجده پراتوي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري د نیکه حکم کوي او د بدینه من کول کوي او د نیکه په کارونو کې منډه وهی ځکه چې عیسایانو کې او يهودو کې يوسو کسانو حق او بيجندو او مسلمانان شو او اغا ټول کارون یې کول چې کم یو الله والا له کول کار دی او دلته هم تاسو وګورئ نو دی یو نیکه صفات کې صرف ایمان نه دی ویل شوې صرف عبادت نه صرف د آیات تلاوت نه دی بلکې د نیکه حکم او د بدن منکول هم دی زکات چې دا مطلوب دی، دا صالحان خلق دي او دوی چې سننه کوي د غیب نه قدرینه کوي الله پر هیزګار خلق خپې جني والله علیم بالمتقین پد شو هغه خلک چې د کفر طریقې خپل کړو نه د الله په مقابله کې به د هغه ن خپل مال س پکار کار او نه د هوی اولات هوی خوور ته طلو والله خلک دي او په هوور کې بههمې شوي همیشه راې د انسان دپاره دو سیزونه ډیر اهمم دي هر دور کې مال او اولاد اکثر د دی دوړو نه چاپیره د انسان زندگی چړلی یا مال ګټلو کې ختوي یا د بچو مستقبل چړو کې د دین مخ مخکې څ مواري هوی تن یاده نهوي هم د دغې دواړو دلته ذکر فرمیل ددي چددا دا وانه بألته نه پکاريږي دا 10 نه 10 چددا د وانه د بند پری دي خو جکل د قربانې وخت راشي نه د د دین د خاطر دي قرباني وکړي شي سچې هوې د دې دنیا په دې ژوند کې خرچ کړي د اغه مثال د اغه هوا پشانت شانته دي چې په هغه کې سختي اخوال دي او دا هغه خلکو په فصل باندې ورشي چې اوی په زانونو ظلم کړی وي او اغه فصل ورله تباہ او बर्बाद الله په وی باندې ظلم نه دکړي په حقیقت کې هغه په خپل په خپل ځان باندې ظلم کوي یاني صرف د دنیا د خاطرې جنتی رول والا چې مال هم خرج کړي هغه به د هغه د هلاکت به یې شي یاني د قیامت پر ورځ به د هغه هیڅ صلہ هغه ته نه ملایږي او ګویا دا د هغه په خپل ځانونو ظلم دي چې انسان د ځان ستړي کې خو صرف د دنیا لپاره او چې اخرت کې اورې د هیڅ سئ چې اگر یا سره ورته نه خاري یا اييها الذين امنوا لا تتخذوا بتونا من دونكم اغه خلقو چې ایمانم وروړي دي د خپل جمعه د خلکو نه الوه بل سو خپل رازدار ما جوړوي بتونا لفظ د بتن نه دي بتن د نن پټوي کنه نو د نننی روزونو لپاره استعماليږي هغه استاسو د خرابولو لپاره ی موقع نه خط کوي تاسو چې په سیز نقصان در رسې هغه د غوی خوښې یعنی د مسلمانانو نقصان د هغوی ډیر خوښ خوشالیږ په غې د هغوی دژروو بغز د هغوی د خلونه روي اوسه چې پهسینوکې پټ پرې دي هغه د دی نه زیات سختیمونږ تاسوه سفا سه هدایت دررکی دي که تاسو اقل لري نه د هغوی سربه په تعلوکاتو سالوکې احتيات کوي ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله تاسا ده أغوي سر منه كوي خود أغوي ستاسو سر منه نشتا سر ده ده تاسو طول اسماني كتابونا منه اوس دل تفرق ويلي كيگي د ایمان والاو او ده اهل كتابو مسلمان ده رسل ويلي كيگي هم غطا چه ده چاة پزردكي طول ده پارا خيرخواهيوي او آغا کس چه سوخ خيرخواهي صرف خبل گروپو رساتي اغه د انسانیت د کار نه دي اوس یو کس د خپل بچو د پاره د خپل کور د پاره د خپل خاندان بارکه خو ډیر خیر خو ده ډیر خیال ساتلو او محبت کولو والا دي خو اغه دا پروا نه شته چې د بل بچي په کم حال کې ژوند کوي اغه خپل ځان د پاره خو فکرمن ده دي چې د جنت ته لاړ شم خو اغه سره دا فکر نشته چې بل کس به د کفر حالت کې چیرته رسی ځان د خو اغه د دوزخ شولي خو کوفر کولو والا د پاره ورتنخ کاری زکه اغه یو د خود غرزه جون تری نو دلته د مسلمانانو د مجموعی مزاج څخه شو دی چې د مسلمان په ځړکه خو هر چا د پاره خوالې خو نور خلق ستاسو د پاره د خوالې اغه جذبات نه لري او وي تاسو له دوقدر کوي کله چې اوی ستاسو سره ملويږي نو وای چې مونږ هم ستاسو رسول او ستاسو کتاب منل لده چی چی. دا دا تا خو چې کله ستاسو نهجو شي ستاسو خلاف د ډیر کهر او د ډیر غس نه خپلی ګتی چې چې ورته ووایه چې په غسه کې اوس ځ مرشي الله د په پټ رازونو پوهږي که تاسو تهښ ګړه در رسسی نو په هغوی خفه کېږي او که په تاسو مضبت را ځي نو په هغوی خوشاللیږي او د غوی د فریب ته تاسو ته هی ضرر نه در د رسوله خو که د صبر نه کار واخلی او د خدا نه پویره یره کار کوي او ان تصبروا وتتقوا لا يدرككم قيدهم شيئا ننکه مونږه وګورو ان په امه مسلمانه کې یو عام سوچ دی اغه دا دي چې فلانی هم زموږه خلاف سازش کوي او فلانی هم زموږه خلاف سازش کوي اغه موږ نقصان را کوي او موږ دغه شانته په خوف او حراس کې ژوند رو د دې حل دا نه دي چې موږ دې د نورو د سازشونو په بیناکا وکول کې ټول وخت لګیدلیو اخه د خپل جن مقصد کو دا ټول سيزونه به د کچتار په شان شي دا چالو نه بیکار دی دا سازشونه هم بالکل بیکار دی که په مسلمانانو کې دا دوه خو بیان وی ان تصبروا وتتقوا استقامت سره په حق باندې اوسېدل صبر ټینګ او درېدل او بل الله نه یریدل دا الله تقوا چې تقوا په ځډ کې راشي نو انسان هیڅ چا سره زیاتې نشي کولې اغه ځان سره هم او خپل دشمن سره هم د عدل او د انصاف نکار اخلی نو د دشمن د چالونو نه د بچکی دوه لپاره خپل تربيت وکي سمره عجيبه خبره ده کنه یعنی صرف خوف سه ده یا ني يا په جواب کې د چالوونو جلم جوړوي نه امهت مسلمانو کو د ټول انسانيت لپاره د خیر و بلای پیغام ساتي مونږ خو د ټولو لپاره د هدايت لارو کول او ساتل دي او اغه د لپاره ده چموږ غږ دی خپل ځان د ننه او بهر ټکو تقوا د ننه او صبر په بهر رویه کې او په طرز عمل کې اوسمه رویه منفي رویه نه بچ کې دوه مونږ هر موګه باندې د سیسونو په مقابل کې منفي رویه اختیارو او خپل اصلاحي رکو ان الله بما يعملون محید تاسو فکر مکاوي تاسو د الله شی نه غو ب تاسو شی سچې هغه کې اگر طول ہر سا دا اللہ پہ آہا تکی دی دا اللہ پہ مقابلہ کے یو قوم ہم نشید رنے دے کتاسو اللہ والا شئی اللہ سر تعلق مضبوط گئی نو پتاسو حصو غالب نشیرات لے لہٰذا پدا سے موقع چې چکل ہم عمت د ذلت شکار کی گی نو صرف دا باہر مسائب او مشکلاتو کتو پزے خپلزان کے اہم کتل شور ہو گئی مونکے اکم زی کم زوری منګله د خپل اصلاح کم پروګرامونو جوړول دي مخکنی آیتونو کې د جنگي اوه ذکر شولې دی. اوه د باره کې تاسو ټولو ته تا پته ده چې مسلمانانو ته وقتی طور شکست شوی وو نو د اغې اسباب ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په موجودګی کې هم مسلمانانو ته شکست ولی اوشو. سا ازباب او شو د اغې څه اسباب او هغه اسباب نه خبر کا او د اغې اصلاح وکړه د الله مدد تاسو د پاره دی کته څو خپل اصلاح کوي او دغه کمزوریانه د ځاننه لری کوي واذ غدوت من اهلك تبو اول مؤمنین مقاید للقتال اي پیغمبر مسلمانانو ته د هغه موکې ذکر وکړه کله چې ت سحر وختي د خپل کورونو نه وتلې او د اوه په میدان کې د مسلمانان د جنگ لپاره زې به زې مکررول الله ټول خبري اوري او د سنه خبر ده دا خبر یاد کړئ کله چې پتا وسکه د ډډلې بيژړې توپ ته تیار شوه وي د کافرانو لشکر 300 د مسلمانانو 100 اوه تقریبا دري مل لرې ده د مدینې نه مسلمانان چې کله د خپل کورونو نه ژوه تل انو عبدالله بن ابي منافقین ځان سره کړل او روان شو ځکه چې بظاهر به هغه هم د اسلام ایثار کولو. او داغه مرګرهم نلګ مخ کتل نو نه پس خپل درې سو مرګر سره را واپس شو او وی وی چمنګ تاسو سره نشوتله مونږ خو ویلی و جه. تاسو مدینه کې د نن نه جنگ وکئ تاسو بهر رواني مونږ نه شتله نو څو او شو چې کله درې خلک د یو فوج نه یو دم بیل شي ان د جنگ نه مخ نو تاسو سوچ وکئ چې د باقی خلکو باسه حال شي دې سره دا او شو. چې دوه مخلصو مسلمانانو کبیلو کې هم بدلی راغله چې اوس بس کېږي دوی چې مونږه پریښو نو اوس به مونګه د دشمن مقابلې څنګه پوره کېږو او حال دا چې الله د دواو مدت کار وو او مومنانو له خو په الله باندې برسه ساتل په کار دی یعنی خراب نه خراب حالاتو کې چې کله دنیاوي اسبب پاتې نه نو بیا هم په الله بروس کوئ اخر د دی دینه مخکه په جنگه بدر کې الله تاسو امداد وو او حال دا چې په هغه وخت کې تاسو ډیر کمزورې وئ اوس خو بیا هم اوس وای هغه وخت خو درې او دیار لسی نو په دیو جتاسه ل پکار دي چې د الله دنا شکرانه ځان اوساتې امید ده چې اوس به تاسو شکر گزار جوړ شئ د دی دینه سپتلګي چې مشکل حالاتو کې هم چې وسایل نخ کاری یو مؤمن بندہ د شکر په کیفیت کې کی او چسور سره په اغه صبر او کنات سره مخه روان وي نو خبره دا په تلګي چې تر کومه انسان د نننن کمزوري شي ونه وي تر اغه وخت د بهر سيزونه اغه لا نقصان نه ور کوي خو چې کل انسان د نننن کمزور وي د اغه ایمان کمزوري وي د غخل ځان کې شک پیدا شي نو بهرې نه لویل لوی اسباب او وسایل هم फायदा نه یاد کا دا خبره کله چې تا مومنانو تهویل چې ستاسو پاره دا خبره کافی نه ده چېله ستاسو د امداد دپاره درې زره فرشتې را لږلی ب شکه که تاسو صبر وکړو او د خدا نه یری دی دوباره بیا اوم عکه خبره تپرو تو دو ار نهک چې دشمن په تاسو حمله وکې نو په اغ وقت به ستا سرب په دری زر نه په پنځه زره نه خدارو فرشتو سره تاسو امداد وکي دا خبره الله تاسو ته زکه اخوله چې تاسو خوشاله شئ او زونم مطمئین شئ فتو امداد هر څه د الله د طرف نه دی چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی او دا امداد به هغه زکه تاسو له درکې چې څوک د کفر پلار لار زی نه چې د او هی یو بازو پری کی یا ورله داس زلیله شکست سور کی چې نو مراد واپس لاړ شي ليس لكم أن تأمروا شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أيها پیغمبرا فاصلي باختياراتك استحسس نشتا اختيار الله دي لأغخو خدا کمافکی او ک سزا ورکی زکچه ابوی ظالمان دی روايات کی راضی چې جنگه احد کې چې کله ده حضور صلی الله علیه غخ مبارک شهید شو نو تاسوس صلی الله چې لبا اللہ سا اللہ دا خلکوله به الله سه هدایت ورکی یا د داس خلکو بهڅ کېږي چې څوک خپل پیغمبر سره دا سلو کوي نو په د الله تعالله اوفرمیل چې چاله د هدایت ورکلو یا د نووررکلو اختیار چاله د مافی یا د سزا ورکولو اختیار صرف ف الله سره دی دا فیصله الله ځان سره ساتللی ده خپل حبب س لالی وسلم لې هم نه د ورکی په آسمانونو کې چې سدي د اغه مالک الله دی د اغه خوخه ده چې سوق بخي او چاله عذاب ور کوي اغه کولو والا او رحم کولو والا دی زکه الله د رحمتنا اچاله هم ما یو شکی دل نه دی پکار او چېره هم چاته د نه دی ویل پکار چې چونګه تا ډیر ګناہوںه کړی دی زکه استا مافي نشی کېدی څنګه چې د بني اسرائيل اوه کس چې چا اننان وې قتلونه کړی وو کله هغه ته احساس وکړو چې ډیر ګناګار يم مله توبه کول پکار دی او هغه یو المنه ته پوس وکړو نو هغه ورته وویل چې نه استا مافي نشي کېده ته ډیر ګناګاره نو هغه هغه هم والو زول او سلی پور کړ دین پس دا غه زمير بیا به چانه شو چابل چسرې ملاقات او شو نو هغه ورته وویل چې ته توبه وکړه الله به در مافي کوي خطابه باندې کای می دود لپاره پفلانې زمکه کې نیک خلک او سیګي ته الته لارشه زه کچي ماحول به بدل شي هوا چې بدل شي نو مرزونه بم ټیک شي نو زمونږ هم د حال دي چې کلمونګه د دین د تبلیغ کار کو نو د بشیرو بزائت و نفرو لا زیاد زور ورکو حالکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بشیرو خوشخبری ورکي ولاتو نفرو متنفر کوي ما یا سیرو اسانی پیدا کوي ولا تو اسیرو او مشکل ما پیدا کوي نو د دېن پیغام چې کم دې اغه د امید پیغام دې یو کس چې اهر کله را واپس شي دا الله تعالی دروازه اغه د پاره کولا ودي شرطه دې چې اه پهره استقامت او خالص نیت سره را واپس شي یا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ادعافا مضاعفا ايه خلق چې ایمان امرودي دې دا پسوसूचना زیاتې دو والا سود خوراک پرې دی ولې چې په جنگي اوحت کې مسلمانان او تا د مال د محبت د وجنا ناکامی شوې و په دری باندې متین 40 کسان الله رسول الله صلی الله علیه و حکم ورکړې وو چې که زمونږ غوخه هم سوک شوکې نو تاسو به د دې زینه نه خوکه گی چې مسلمانان شروع کې کامیاب شو او دشمن روان وو نو په هغه کې یو کسان لاندې را کوس شو او مال غنیمته را تولول شو روکل د دې دشمن فائده اوچته کړ او, او دشان بیا حمله وکړه مسلمانان په مینس کې اون ختل او 70 صحابه کرام شهید شو نو دا یو زخم وو چې کور کور کې لګیدل وو خلکو ته نو په دی موقع دا آیت نازل شو چې سود خل پرې دی ځکه چې څوډ خلوله والے د مال په محبت کې داسې مبتلا شي چې لېونی شي د اهدا پرووا پاتې نه شي چې څوک څومره ضرورت مننده دی د چا د ضرورت نه چې زهخ خپل ځان لفاده روباسم نو موقعې اوویل چې ګورې د مال محبت هم غې اسبابو کې دی د څ پهوجه چې مسلمانانو ته ناکامی کېږي نو د دی نه راې د رسسل د قرآ انداز زمررهښشته دی داسې نه ده چې د یوسو کولو او د نه کولو لټ ورکی شوي دی چې دا کوي او دامه کوي دا د تربیت نظام دي يوزک کی هم یوزک کی هم ستوي چې حضور صلی الله علیه وسلم چیرته اوس په نګرمه اوکته التبه گزار اوکړو چې اوس بدوی ووري اوس بدوی بدل شي دا هغه روزان اوساتې کم چې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی او د الله او د رسول حکم اومنه امید دي چې په تاسو به رحم وکړي شي په اغلر په منډځي کم چې ستاسو د رب بخښش او د هغه جناب ته زی چې د اغې فراخوالي د زمکه او د اسمانونو عمر دي. اغه چا د پاره دي. د اغه خدا ترسو پرېزګار او خلکو د پاره تیار کړي شوی دي چې په هر حال کې خپل مال خرج کړي خوکه بدحال وي او که خوشحاله وي. یعنی جنت ته د تلو د پاره شرط څه هر حال کې صدقه وکي. مونږه خو اغه وخت صدقه کوو چې مونږ سره څه زیات وي. ګنين مونږه سوچ کوو چې مونږ خو په خپل ضرورتمند یو مونږه چاله سره ورکول شو. نو دلته څه هر حال کې خرج کړي که خوشحال لوي او کبد حالا الذين ينفقون في السرائر والدراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس او چې هوي په خپل غوسه قابول لري او د نور خلکو قصور معاف کوي دا سنيکان خلق د الله ډیر خوښتي دلته جنت د تلو والو صفات وی لیکيږي چې هوي غوسه اوس کی, او کی. خگران دا دا چې شاید دا سوسو قصوي چاله چې غوسه نه یا دا د چنننوی اورې دلشي وي چې زما یو ډیر لوی مشکل ده د إجمال غوسه ډیره رازي خو خبره ده چې غوسه خو هر چالو ورزي دا یو فطري څه ده خو دلته څه کوم ورکړی کیږي ولکادمین الغیظ غوسه د باولو والا غوسه کنټرول کولو والا اغه اسکلولو والا اوس کیږي چې د غوسې سرسبب وي کومګه دا غوړو چې د غوسې نخلص شو نو اغه لپاره بد کتل غوړي چې غوسه په کوم بنیا ده مګګورو جنبی صلی الله علیه وسلم لههوم غوسه ورتل خوستا صلی الله علیه وسلم غوسه به صرف الله تعالی د پاره و تاسو صلی الله علیه وسلم چیرې هم د خپل زاد د د چانه انتقام نه دی اغشته حدیث کی رازی نبی صلی الله علیه وسلم د خپل زاد د پاره په هیڅ معاملکه چیرې انتقام نه دی اغشته خو کده الله حرمت په ماتیدو نو تاسو صلی الله علیه وسلم به د الله د پاره انتقام وغښته غوسی پاک کې د لريو استعمال شوې دي سحت غيغ او غدب. د غوسه دراتلو ډېر وجوهاتي بعضي اوکات معاشري مسلې وي کله خاندانی فطرت د وجنه او کله د صحت مسلې وي نو که چا له ډېر غوسه انو د دی علاج کول ضروری دي د تاسو ته تا ځکه وی لیکيږي لګو وضاحت سره چې جنته د تلو د پاره غوسه د باول ضروری دي غوسه په بعضي اوکات بيماري جوړ شي کدې اسباب معلوم وی نو انسان د دې اصلاحوم وکي اوس د دې نقصان سی وی په تعلقاتو اثر پروزی مرګ لري او جدا شي بیا انسان په خپل ډیر پریشان شي او د هغه خپل طرز عمل ډیر خراب شي په خلکو تبصری تنزنه او بیا جسمانی طور باندې هم انسان د بلډ پريشر او د ډایابېټس او د هارت اٹیک شکار شي و صرف روحانی دینی طور باندې نه بلکې جسمانی تور هم ډیر نقصان ورکولوالا ده دا شي سیزن پس دا را یو ځای کړی شو دی غصی باری کې اک اسټ هم موجود دی غصه او کا علاج کوم زی تفصيل سره اوریدل غواړی نو چې کله دا لیکچر تیارې دو نو هریانتیا او شو چله تعالی سمره مهربان ده او نبی صلی الله علیه وسلم دومره تفصیل سره مونږ ته خبرې خېل دي او زموږه علاج کړي دی چې څنګه تاسو خپل غصه काबू کولی شي خپل پوزيشن بدل کړي خاموشي اختيار کړي زکه انسان غوسه په حالت کې خبري شروع کی نو غلطه خبره ده دغه د خلینو روزي بیا دغه شان جبنده دي چردامو کې خپل بدن دی او وینځي او بده اسکی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی او وي بیا هم دغه شان ته د سداسه مصروفیت اختیار کی چې کم فائدہ مند وي او بیا صرف ده نه چې الکادومین الغیث بلکې العافین عن الناس هم وي خلق معقوله والا دی او یو جمله د خپل زندګی نه اباسی چې کله تاسو بیا بیاوائ چې ما لو غسه ډیره را ځي نڅو ور پس بیا تاسو په دی فخر کول شروع کوي د خلکو مخکې اعتراف کوئ او بیا تاسو د خلکو مخکې د هغې اظهار همم کوئ پههغې باندې عمل هم کوئ د دی دپه داسې جمله یعنی منفی جمله ویل پریددي دی سره به هم فرق پریوزي بیا دی نه پس چې کممه معامله جګړی والاوي پس باندې چې تاسو غوصه درغلی ده پهغېخوا موشي اختیار کوي او بیا رو ټیک دا څه بګوري چې هر کس لوی کور واړي د ورکوتي کور نه لوی کور ته ځي بیا د اغېنه لوی بیا د اغېنه لوی چیرته اډو انتها نشته ځکه لا تعالی وایي جنت به درکوم چې کم زمکه خوشاله د اسمانونو عمر پلن او زمونږ مخ کې خوشمکه او اسمان لکنه باقي سيزونه سياري خومونه نه دي کتلي ځکه یو ويل چې دومره وسې جنت بتاسه لدر کوم کته سخلزان کې یو سو خو بیان پیدا کئ او هغه په خوشاله کې په بدلله کې مال خررجکول دله پلاه کې غسه کنټرول کول ځکه مونږ د دی نوم انګر می اخ دی دا نشي کې دی چې غوصه د رازی نه راضی خو او اصل خبره دا ده چې تاسو د هغوی اظار نه کوئ اوغ څنه رل کوئ